Apa hukumnya gambar dinding princess Hello Kitty Atau gambar binatang Buatlah gambar Hello Kitty pakai jilbab <SILENCIO> Frincesnya pakai jilbab bukana panjang Hello Kitty syariah Menggambar itu boleh Dalilnya apa karena yang haram itu tiga dimensi. Kalau di senter dia berbayang, tak boleh. Adapun gambar anak-anak, illa raqman fi saubin, kecuali tulisan di atas kain. Itu jelas-jelas dikatakan boleh gambar. Tapi patung, dipahat, dibentuk, diukir, dicetak, di matanya, di telinganya, di hidungnya itu yang tak boleh. Adapun gambar di dinding, hanya saja jangan yang mengumbar aurat. Itu gambar-gambar patung-patung berbi yang dari barat itu tak bagus. Kalau ada di rumahnya punya berbi, jangan dibakar, jangan dibuang. Pulang dari sini, bawa berbi itu ke tempat tukang jahit. Buatkan berbi pakai baju kurung. Di Melayu. Yang di rumahnya ada gambar Wonder Woman, Spiderman, man Batman. Buatkan pakai songket songketnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Takkan Melayu hilang di bumi. Apa hukum masang foto keluarga di ruang tamu? Foto tidak patung. Tapi tengok dulu pose-nya. Kalau foto zaman dulu belum berjilbab... ...jangan dipasang di situ. Banyak juga perempuan-perempuan yang sudah pakai hijab... ...tapi tetap dia uploadkan gambar dia tak berhijab di FB. Tak ada gunanya. Kerana dia menampakkan auratnya. Itu hanya boleh ditengok oleh suami. Oleh anak. Jangan di, dijadikan milik orang banyak. Ketika anda meng-upload gambar anda di internet... Maka dia sudah menjadi milik bersama Milik orang banyak Nanti kalau menikah bagaimana Bagaimana menyikapi adat istiadat Jika ada orang meninggal Kita melaksanakan doa 3740 Namun saat ditegur malah bilang Mereka emangnya yang meninggal itu kucing Jadi apa yang harus kami lakukan Pak Ustaz Kalau ada orang meninggal dunia Dianjurkan bersedekah makanan 7 sampai 40 hari Begitu pendapat Imam Atak Dari kalangan Tabi'in Buka buku saya 37 masalah populer Itu bukan hadis nabi Bukan sahabat nabi Tapi dari kalangan tabi'in Maka dalam fadail amal Bersedekah Boleh mengamalkan hadis do'ib Begitu kata Imam Ibn Hajar al-Hithami Tapi jangan gara-gara gitu ngutang Ngutang bubur kacang hijau Orang miskin susah Ngutang-ngutang -ngutang untuk ngasih sedekah Tak betul Tapi kalau ada anaknya yang kaya Dia bagi makanan Boleh Bagaimana cara menyikapi dosen yang melarang Bercadar Beliau juga sering menyampaikan suatu hal bertentangan Dengan Islam, lapor ke rektor Wakil rektor, dekan Ketua jurusan Saya pernah jadi LPM Lembaga penjaminan mutu Ketuanya Dr. Mas Huri, Sekretaris saya Datang mahasiswi bercadar Ustaz, kami dilarang dosen Katanya harus buka cadar Saya rekom kamu melapor ke rektor Dia lapor Menang deh. Sampai sekarang bercadar. Itu hak. Uh, human right. Mahasiswi mau bercadar. Tak boleh dia ganggu-ganggu. Kenapa dosen itu latak mengejek orang bercadar. Orang telah sempit dia diam. Itu menunjukkan isi otaknya setan. Bagaimana cara menyikapi. Bolehkah saat sujud terakhir dalam sholat. Kita berdoa dalam bahasa Indonesia. Boleh. Tapi jangan dilafaskan di mulut. Karena dilafaskan di mulut batal. Amak dan batal semua dalam hati bagaimana hukumnya pengurus masjid yang makan uang infak masjid, yang mesti minta izin kepada seluruh umat islam yang bersedekah di situ. kalau tidak, dia mesti cari nanti di padang mahsyar berkumpul semua umat manusia ada pindiris mahut, salih, ilias, ilias, zakaria musayah, yahya, Isa dawud, sulaiman carilah itu nanti tak akan ditebus sampai dia minta maaf, membayar semua, baru dia masuk ke dalam syurga Bagaimana sikap kami sebagai jamaah menanggapi setiap apa yang harus? Lapor ke polisi Ini kan terpolda dekat Lapor, buat BAP, lapor Cepat-cepat, secepatnya, lebih cepat lebih baik Saya tertarik dengan ilmu tasawuf Tapi ada yang bilang tasawuf itu sesat Apa iya Pak Ustaz? Saya maulah belajar tasawuf sama Pak Ustaz? Saya mata kuliah yang saya pelajari Di kampus hadis Mata nama Abdul Somad, Mata kuliah keahlian hadis yang mengajar tasawuf... Ustadz... Uh, yang mengajar tasawuf itu... Ustadz Iskandar Arnel. S2 dari McGill University. S3 dari Malaysia. Itu mengajar mata kuliah tasawuf. Dia ada buka kajian tasawuf... al Arabi dan Al-Ghazali. Belajar sama dia. Datang ke UIN, Pakultas Usuludin. Jumpai Ustadz Iskandar Arnel. Mengkaji masalah tasawuf. Menyikapi tasawuf, umat Islam terbagi dua. Ekstrem kiri... Menolak tasawuf sama sekali. Apa itu tasawuf? Sesat aja tu. Yang ini pula terlalu mendukung tasawuf. Siapa yang tak bertasawuf, maka dia tak masuk surga. Maka saya pilih jalan tengah. Tasawuf itu adalah mengkaji masalah hati yang memotori hati, hasad, ria, sunga, ah, takabur. Lalu setelah hati bersih, diisi lah hati itu dengan rida, kenaat, ah, tawakal, zikir. Barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu Wataala. Hati adalah cermin. Maka kalau hati itu bening. Kita bisa melihat apa yang ingin ditampakkan Allah. Cahaya. Nah, oleh sebab itu, membersihkannya dengan ilmu tazkiyatul nafs. Mensucikan hati. Tasawuf. Tasawuf diambil dari kata safa. A. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah. Orang yang mensucikan hatinya kerana Allah. Subhanahu Apa hukum baca basmalah mas dan ta'awuz dalam sholat? Sunnah. Buka buku saya 99 tanya jawab sholat. Dianjurkan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir dibaca sir. Sedangkan basmalah dibaca tiga mazhab. Mazhab Syafi'i jahat bismillahirrahmanirrahim. Hanafi sama Hambali sir. Maliki tak pakai bismillah sekali. Alhamdulillahirabbil nah, Itu tentang masalah basmalah dan taharus. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya ustadz Ayahnya Ustaz, abangnya Ustaz, alumni Timur Tengah. Waktu adiknya nikah, pakai organ. Saya datang, saya nikmati musiknya. Musik apa? Barakah Allahulakum, wa barakah alaihuma, wa jama'ah baynakum. Bagus. Tapi jangan buat nikah lebih lahir. <Sing> Menangis mempelai. <Sing> jangan potong video saya ini banyak orang yang tak suka benci dipotongnya video dipotongnya, eh, dibilangnya saya menghalalkan musik musik-musik batil, musik setan musik zina, tak boleh tak boleh masuk ke telinga, mana contoh musik zina? cinta satu malam <laughs> musik yang bisa mematikan orang mana contoh musik yang bisa mematikan orang? yang racun oleh sebab itu maka uh, nasyid bagus, nasyid nasyid, lagu-lagu, nasyid Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin? Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang Ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang Ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci maka kemudian partai ini dihabisi Imam Syahid Hasan Albana meninggal ditembak lalu kemudian dan pejuang kita saya upload itu 17 Agustus yang lalu di FB foto-foto Hasan Albana bersama Muhammad Nasir bersama Syahrir pejuang-pejuang kita datang ke Mesir mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Hasan Albana atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Kapan ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini. Ini Kuwait. Ini Iraq. Ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Iraq. Saudi Arabia, Kuwait, Iraq. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia capok. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana ni? Saddam Hussein sudah mengambil Kuwait ni. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Pahad Minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabi menolak. Tidak setuju. Karena minta bantuan orang kafir untuk menghabisi orang Islam. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada Ikhwan, nah ini dihabisi. Ayn Al Korni berapa lama Ayn Al qarni masuk penjara? Di dalam penjara dalam keadaan tertindas, ditulisnya lambukula, takzang dan bisak. Sedih betul dia masuk penjara. Arifi, berapa kali di penjara, karena menyindir. Salman Auda di penjara. Kelompok ini. Ini dituduh Hizbi, dituduh Sururi. Karena ikut Muhammad Surur. Karena ikut Hizbi, ikut Ikhwanul Muslimin. Ah, yang ini, kelompok yang ini, dianggap menjadi benteng. Tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja, dengan yang menolak keputusan raja. Itu berawal tahun 90-an, ketika... Ekspansi Saddam Hussein ke Kuwait Yang akan mengambil Saudi 90-2000-2017 27 tahun yang lalu. Ustaz apa hukumnya Kalau sedang makan lalu berkumandang azan Lanjutkan makan Kan masih lama lagi tuh. Masih kawal kawal kawal lagi. Lanjutkan makan Tapi yang paling bagus sebelum makan itu tengoklah jam dulu Tidak tahu dekat makan Jam berapa nih? Orang Islam harus punya kalender setahun Sehingga dia tahu ini bulan April jam berapa sekarang? Zuhur jam berapa? 12.20. Sekarang udah jam berapa? Jam 12.15. Jangan pesan makan. Solat dulu. Ah selesai itu baru makan. Sudah jelas-jelas jam 12. Masuk ke rumah makan. Begitu azan berkumandang. Allahu Akbar Allahu Akbar. Gimana friend? Lebih baik kita makan ingat solat daripada solat ingat makan. Itu kan mengada adang Tengoklah Allah jalan baik Bagaimana cara berjihad memperbaiki diri dengan menghindari sifat riak? Tarkul amal li diajalina sriak. Engkau tak jadi beramal karena takut dipuji orang riak. Masuk ke masjid mutmainnah kawan-kawan sedang mumpul keliling. Tanya termasjid engkau tak jadi beramal. Tanya termasjid engkau tak jadi beramal. Tanya termasjid engkau tak jadi beramal. Tanya termasjid engkau tak jadi Dibuat panjang-panjang Supaya dipuji orang inti-inti beramal kerana ingin dipuji orang syirik tak jadi beramal kerana takut dipuji orang ria tak kulamal diajalim nas ria wanamal diajalihim syirik ungkapan Imam Fudail bin Hayat jadi kalau begitu bagaimana masuk ke dalam masjid niatkan Allah, laksanakan jangan buat-buat, jangan lebay jangan lebih-lebihkan, laksanakan sebagaimana apa adanya, aku berada di hadapanmu ya Allah, bukan dalam pujian manusia kamu kenapa tak pernah ke masjid saya sebetulnya mau ke masjid Pak kenapa tak ke masjid, takut saya ria masalah orang mau puji itu cakap dia kita tetap puasa sunat, tetap baca Quran, tetap istiqomah. Masalah orang mau ngomong apa. Wa intuti aksalaman fil ardiyudiluka insabilillah. Kalau kau ikut orang kebanyakan, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahuwataala. Karena dalam mengajak kawan kadang timbul perasaan takut dianggap pria. Tak perlu. Kalau takut dianggap pria, dan tidak akan mengajak kawan, ajak dia solat berjamaah, ajak dia solat, buatkan video-video pendek. Hai sahabat sahabatku marilah kita bertobat. Tak lama lagi kiamat akan tiba. Semoga ustaz selalu dalam Allah. Amin ya rabbal Alamin. Jika kita sakit kita boleh berobat ke dokter. Namun kenapa tak boleh ke dukun? Iya juga ya. <tik> dokter boleh. Kedukun kenapa tak boleh? Dokter mengasih resep. Resep itu diteliti, ternyata ada korelasi antara resep dengan penyakit. Kalau penyakitnya ini, obatnya ini, ada korelasi. Sedangkan dukun tak ada korelasi. Ada orang sakit dikasihnya batu ponari, sehat. Ada orang sakit dipukul-pukulnya, sehat. Itulah yang tak ada korelasi. Itulah yang membuat dia syirik. Kenapa? Karena rata-rata dukun itu pakai jin. Tapi Pak Ustaz dukun-dukun itu kan punya ramuan Itu namanya bukan dukun Yang punya rawuan, ramuan itu bukan dukun Itu namanya herbalis Kalau anda sakit Sakitnya apa? Gatal-gatal Ini ada Ditumbuknya belerang, dicampurnya dengan kelapa Nanti dimasak, dimakan pakai uh, nasi Itu boleh Tapi dia dukun, itu dia tidak dukun Dia herbalis Dukun itu yang pakai jin Pakai celana jin maksudnya Pak Ustaz? Bukan apa okay, jin dia? Ada jinnya, ada hantunya, dan tak ada hubungan korelasi sama sekali. Main pukul-pukul pakai tongkat, pakai ini. tak ada hubungan sama sekali. Secara uh, medis, secara sains, nah, itu dukun. Bukankah kita sama-sama minta tolong? Betul, sama doktor minta tolongnya murni, logis. Sama dukun minta tolongnya dia minta tolong lagi sama siapa? Sama setan. Buka surat al jin. Buka surat al jin juz 29. Fariqum minal insi ada sekelompok manusia ya'udzu nabrijalim minal jin minta perlindungan jin fazadu murhaqa mereka semakin durhaka makin jauh dari Allah Subhanahu wa Apa hukum bekerja di kantor pajak Hadis yang melarang tentang pajak itu kronologis ceritanya adalah dua kerajaan zaman dulu Romawi dan Persia Zaman Romawi dan Persia itu pajaknya upeti kejam sekali Feodal Sedangkan pajak zaman sekarang Di negara-negara yang tidak mampu Itu dipakai untuk masalahan amah Membangun sekolah Nah dalam konteks keindonesiaan Apakah perlu kita pajak? Tak perlu Karena kita kaya, lebih kaya dari Brunei Darussalam Lebih kaya dari Malaysia Maka tidak ada negara miskin Sebenarnya tak ada negara miskin Yang ada adalah pemerintah yang gagal Mengelola kekayaan negara kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya di bawah. Kita di atas minyak, bawah minyak. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak rambut, minyak jelantah. Kita kaya sekali. Hanya saja tidak dikelola dengan baik. Freeport itu. Paling kasihan orang Papua. Emas di sana, gas di sana, minyak di sana. Dia apa dapat? Celana mundak dah. Ustaz, jika kita sakit, kita boleh berobat ke dokter. Ustaz, tak apa hukum membaca basmalah dalam kamar mandi yang terkadang di situ jadi tempat buang air kecil? Karena setahu saya sangat mengambil wudhu, harus baca basmalah. Kalau di dalamnya itu hanya petak empat, tak ada lubang rahasia itu. Buang air besar, buang air kecil. Maka tak apa-apa. Baca. Bismillah. Nah, itu, Rauh Al-Hadasi. Bismillah aku ambil wudhu. Tapi kalau ada tempat buang air besar, buang air kecil, tak boleh menyebut nafas Allah. Mengucapkan salam pun tak boleh. Datang kawan manggil. Assalamualaikum. <tuh> jangan yang terjawab, Nabi tak menjawab setelah keluar baru Nabi jawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh membawa tulisan nama Allah pun tak boleh Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah letaknya di kelingking Muhammad Rasulullah Nabi kalau mau masuk ke tempat besi, letakkannya di luar hebatnya Nabi begitu keluar tak hilang kalau kita jangan di tangan aja hilang tak boleh Maka kalau terpaksa juga ambil luduk di dalam Kalau ada keran di luar, di luar ambil luduk Kalau terpaksa juga di dalam, musafir tak ada Dalam, tapi jangan lapaskan Bismillah, dalam Dalam hati boleh Apa yang Harus pemuda Islam lakukan Ketika tidak ada lagi di sekelilingnya kebenaran Dan di sekelilingnya tak ada lagi Yang mendengarkan kebenaran InsyaAllah tak akan terjadi Andai terjadi tak ada lagi sekeliling kita mendengarkan. Apa yang mesti kita lakukan? Carilah Syekh bin Minas Su'an. Carilah lembah. Ini bukit, ini bukit. Ada tanah yang landai. Pergilah ke lembah itu. Bercocok tanam ternak kambing sampai kematian datang. Itu namanya uzlah. Tak sanggup lagi. Berdakwah tak sanggup. Kacau balau sudah. Negeri ini dikuasai oleh PKI. Lalu tak bisa berbuat apa-apa. Maka itulah yang dilakukan. Cari bukit. Entah di mana. Ternak kambing. Tanamlah tanam cabai, tanam bawang, tanam genjer, tanam kencong. Habis itu sampai melekel maut datang, mati. Tapi saya berharap itu tidak terjadi pada kita insya Allah. Ustaz dalam ceramah bilang itu seno pacaran ta'aruf boleh. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu apa? Ta'aruf diambil dari tiga huruf. A, Rafa, kenal. Ta'aruf saling kenal, mengenal. Kerja sudah, kuliah selesai, kerja sudah, makan sudah. Rencana mau menikah. Pas ketika datang, nampak perempuan jauh. Uh, nampaknya cocok saya sama itu, Pak Ustaz. Mana orangnya itu? Gimana saya bisa kenal sama dia, Pak Ustaz? Itu adiknya si Anu itu. Oh, jadi gimana? Kamu bertamu ke rumah dia. Nanti saya jumpakan sama abang. Nah, begitu sampai sama abangnya, nanti adikmu aku mau tengok dari dekat. Tapi jangan sampai dia tahu bahwa aku mau tengok dia. Iyalah. Nanti dibawanya lah aku aku aku. Mana aku tadi, dua aku, aku ada gelasnya. Datanglah dia keluar. <SILENCIO> <SILENCIO> Malah dia buat aku. Setelah kau tengok, nampak. Kalau dengan melihat itu membuat memotivasi engkau untuk menikahinya. Katakanlah, setelah melihatnya, akhirnya aku berpikir. Jadi gimana? Tak jadilah. <SILENCIO> Dari jauh saja, rupanya cantik. Jadi tak ada yang tersinggung. Dia pun tak ada. tapi coba kalau dia tahu. Besok aku mau nengok, tahu dia. Mungkin sejak itu pindah dia ke Jakarta langsung. Tak sanggup dia hidup lagi di situ. Setelah cocok takaruf, kenal baik, dibekeh panjang, orangnya ramah, tak macam-macam, tak minta apa-apa. Apa yang kau inginkan dariku, Adinda Aku hanya ingin engkau menjadi imamku dunia dan akhirat. Masyaallah. Susui so tapi jarang-jarang yang begitu. Nah setelah taruh langsung khidbah Langsung tadi ada pengumuman cara pengajian Judulnya Rukun Nikah nah, Cuma yang jadi masalah Biasanya kalau dibuat pengajian begini Yang banyak ikut yang sudah nikah Ustaz apakah ada perbedaan buku Sifat sholat Nabi Karya al Albani dengan Syekh As-Sakab Ada sangat Miliki dua-duanya Baca sifat sholat Nabi Syekh Nasruddin Al-Albani miliki juga yang punya si Hasan Asakof namanya bukan sifat solat Nabi sohih sifat solat Nabi ingat ada sohihnya di belakang sohih sifat solat Nabi bandingkan antara dua bagaimana orang menyikapi orang tua yang merasa aneh atau kurang menerima kalau anaknya sudah mengarah ke hal yang positif anaknya jilbab panjang dia tak suka Anaknya pengajian dia tak suka. Mama malu lah nengok dia bawa kamu panjang. Nanti kamu kerja gimana? Kamu nikah gimana? Ini pasti lama nikahnya nanti. Ini mak-mak yang model begini ini harus dibawa pengajian. Kalau dia belum bisa mengaji datang ke masjid, buat dia mengaji di alam maya. Ada nomor WA Ibu tuh ada asyarkan. Syarkan ceramah ustaz-ustaz. Kira-kira dia masuk suara yang lembut apa yang keras? Yang lembut, Doktor Mustafa Omar. Pakailah jilbab. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelamatkan kita. Mana yang contoh dia? Jilbab adalah wajib. Sama-sama solat. Kalau tidak, neraka jahat enam tempatnya. Nah, Contohnya, suruh dia dengar dua-dua. Tak juga dia takut. Udahlah. Sabar sajalah. Tunggu dia mati. Apa betul Pak Ustaz? Nabi Muhammad tak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Ceritanya bukan begitu. Aku minta izin kepada Allah. Supaya aku berziarah ke makam ibuku. Maka Allah mengizinkan aku. Lalu Nabi pun datang. Aku mohon izin supaya mendoakan. Maka aku tidak diizinkan mendoakan. Lalu orang mengambil kesimpulan. Karena tidak diizinkan mendoakan. Berarti kafir. Itu yang menjadi masalah. Maka ayat lebih kuat mengatakan. Kami tidak akan mengazab Sebelum kami mengutus Rasul Ayah dan Ibu Nabi itu sebelum Rasul Apa sesudah Rasul? Sebelum, maka mereka itu ahlul fatrah Begitu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali Begitu kata Syekh As-Singkiti Maka mereka itu adalah ahlul fatrah Ditambah lagi hadis Nabi yang mengatakan Aku ini berasal dari tulang sulbi Rahim, suci, suci, suci, suci Muhammad anak Abdullah anak Abdul Mutalib anak Hashim anak Al-Manab anak Kusay, keturunan Lu'ay bin Hiyr cucu, -cucu Adnan cucu cicit Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam suci suci suci suci buka buku 37 masalah populer sudah saya bahas judul masalah orang tua nabi apakah di neraka atau tidak tolong jelaskan tentang alul fatrah sudah saya sebut tadi ajaran nabi Isa sudah hancur 324 hancur ajaran nabi Isa gara-gara poting oleh Konstantinopel Kata Kaisar Konstantin, Yesus itu anak Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Akhirnya menang yang mengatakan itu. Hancur ajaran Nabi Isa 324, 325 di uh, Konsili Nicea, pertemuan ulama-ulama Kristen, nama tempatnya Nicea, Turki sekarang. Ajaran Nabi Muhammad belum datang. Ajaran lama sudah hancur, ajaran baru belum datang. Mereka ini agung utara. Allah berfirman dalam Quran, Wa ma kunna muazzbinna. Kami tidak mengazab Sampai kami mengutus Rasulah Saat sholat maghrib Kapan kah makmum membaca Al-Fatihah? Tiga mazhab Menurut mazhab Hanafi Makmum tak baca fatihah Karena imam sudah baca, cukup Menurut mazhab Syafi'i Makmum wajib baca fatihah Menurut mazhab Maliki Kalau bacaannya jahar Makmum tak perlu baca fatihah Karena telinganya sudah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makmumnya sir solat sir, solat zuhur, solat Asar, maka makmum baca petiha seandainya berpegang kepada mazhab Syafi'i, makmum baca petiha, kapan dia baca? dua waktu pertama, selesai imam baca amin amin, baca petiha Bismillah. yang kedua, ikuti bacaan imam Alhamdulillahirrabbilalamin ya Ar-Rahmanir-Rahim selesai imam baca petiha kita pun selesai Ustaz pilih yang mana Saya baca fatihah setelah imam baca fatihah Apakah ada dalilnya setelah Mengerjakan sholat sunat Kemudian bergeser sedikit Setiap tempat-tempat sholat akan menjadi saksi Di hadapan Allah Memperbanyak sholat di masjid-masjid Dulu ada kapolda di Riau ini Waktu dia menjabat Selama dia tugas tak pernah sholat subuh di masjid yang sama Masjid ini sholat subuh. Selama tugas di pekan baru pindah sini pindah. Kenapa? Dia ingin setiap masjid itu akan menjadi tempat saksi di hadapan Allah SWT. Berapa tahun dia jadi Kepoldas ini? Setiap tempat tu dia pindah pindah pindah. Dan kalau dia sholat di situ ada orang di situ dikasihnya duit semua yang sholat subuh. Makanya banyak yang mengikuti dia besok besoknya. Nah, jadi kenapa orang tadi pindah? Dia ingin menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Wanak tubuhmu, kandamu, wa asarahum. Kami menulis. Jadi saya yang enggak pindah-pindah berarti tak ditulis. Ditulis. Hikmah dibalik itu apa? Kalau kita pindah tempat, kenalan baru, teman baru. Assalamualaikum, apa kabar? Itu sebenarnya yang ingin diajarkan. Contohnya ketika masuk masjid, Salat tahajud masjid, setelah selesai bergeser sedikit, bagus, tak salah. Apalagi di masjidil Haram. Dari sudut ini, dari sudut ini, dari sudut ini, menengok banyak kenalan sama orang, tukar cerita, cerita. Saya tak bisa bahasa Arab, bahasa, bahasa Inggris, bahasa Inggris tak bisa bahasa. Ini. Uh, Turki, Erdogan uh, uh, uh. bagaimana caranya menjaga pergaulan dengan para wanita di kelas, karena saya masih kuliah jangan bergaul sama wanita bergaul sama laki-laki saja sama perempuan-perempuan jangan bergaul, dosen-dosen jangan membagi tugas laki-perempuan saya kalau bagi tugas, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kursi saya bagi dua, sini laki-laki sini perempuan, kalau terpaksa betul apa boleh buat, darurat tapi untuk bergaul tidak. Alah, Ustaz memangnya dulu waktu kuliah tidak bergaul. Laki-laki sama di Al-Azhar. Kampus laki-laki perempuan 15 km. Sama anak-anak Indonesia, Ustaz tak bergaul. Waktu saya kuliah, mahasiswa Indonesia 2400 orang. Laki-laki 2100, perempuan 300. Saya tak dapat. Makanya saya selamat dari pergaulan. Jangan jangan dengan alasan-alasan campur aduk antara hak dan batil ustaz, bolehkah saya membangunkan teman sekelas saya untuk mengajak tahajud bagaimana ingin menyampaikan ilmu yang kita dapat dalam kajian ke orang tua, agar dia tak tersinggung, karena kadang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari kenapa kebenaran mesti sampai dari mulut kita kenapa kebenaran mesti mesti sampai dari mulut Abdul Sohamdulillah Ustaz sama ada Ustaz datang dari Jakarta. Dia menyampaikan begini-begini. Bagus. Kebenaran tak mesti sampai dari mulut kita. Kebenaran dari kita disampaikan dengan mulut Ustaz. Mulut orang tua, nenek mama. Kita tahu orang tua kita itu tak pernah melihat kita besar. Orang tua tidak pernah melihat anak itu dewasa. Berapapun umur kalian, di depan mata orang tua, kalian adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka ketika kalian ceramah, dia tidak simpati. Dia lucu nengok anak kecil ceramah. Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Eh anak kecil dah punya ceramah. Sampaikanlah kebenaran lewat mulut siapa? Kakaknya, makciknya, nenek mamaknya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya. Biarlah kata itu sampai dari mulut mereka. Apa isi pesan substansi yang mau disampaikan? Berkerudunglah. Nah, Lihat nenek mamak. Nenek mamak itu siapa dia? Dialah nenek mamak awak yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting batangnya tampek pasanda, daunnya tampek badakanya uh, tampek baseloh. Nah, dia pun pakai potatah petitih, potatah petitih dua jam selesai. Intinya satu aja, berkerudunglah. Bagaimana menyuruh adik perempuan dan ibu saya berhijab? Mudah, lampau dah. Itu ujung-ujungnya. Bagaimana hukumnya jika kita ketahu kredit rumah motor mobil itu hampir riba. Tapi tetap kita lakukan kredit itu dengan dalih kebutuhan mendesak hingga lunas. Bukankah itu kita memaksakan diri? Apakah barang yang kita beli itu riba selamanya? www.google.com Tulis di situ S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Spasi kredit Somat Morocco Kredit S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-U Somat Moroko Spasi kredit Nanti dapat tulisan Uang dengan uang riba Uang dengan barang tidak riba Mengapa Imam Syafi'i marah Bila mencari kebenaran Islam melalui filsafat Filsafat yang mana Filsafat Yunani yang masuk waktu itu ada filsafat wujudiah. Yang benar itu mesti ada tampak dengan mata. Maka yang tidak tampak dengan mata berarti tidak benar. Tidak Tuhan. Maka Tuhan tidak ada. Malaikat tidak ada. Kiroman Katibin tak ada. Sorga tak ada. Neraka tak ada. Azab kubur tak ada. Itu yang dia benci. Ada pun cara berpikir mengajak orang masuk Islam. Wasil bin Atok yang katanya Wutazila dalam satu debat pernah mengislamkan 60 ribu orang. Yang hebat. Nah, jadi belajar filsafat filsafat yang mana, filsafat cara berpikir yang benar, adapun filsafat ateis filsafat yang mengatakan Tuhan sudah mati itu batil haram, makanya kita disuruh baca, ikhra baca apa yang dibaca, baca buku filsafat baca buku pemikiran, tapi jangan lupa ada kerangkanya, bismi rabbikal ladhi atas nama Allah, bertentangan dengan Quran dengan sunnah, buang jauh-jauh bagaimana sikap kami pengurus masjid ada jamaah tablik, mau istirahat mau etikah kalau menolak berdosa tidak. Kalau menerima, karena dari dulu yang kami baca jamaah ini termasuk firkoh sesat. Pertama di mana letaknya sesat jamaah tabligh? Jamaah tabligh ini sesat karena berjubah Nabi berjubah. Jamaah tabligh ini sesat karena Berjenggot, Nabi berjenggot Jamaah tabligh ini sesat karena bersorban Nabi bersorban. Di mana letak sesatnya? Oleh sebab itu jangan mudah menyesatkan orang lain Sesat menyesatkan itu ada kaedahnya Ada 10 kaedah Dari majlis ulama Indonesia Kalau kena dia salah satu baru dikatakan sesat Sudah kita kaji di masjid Al-Kawthar Hari Ahad yang lalu ada videonya 10 kriteria mu'i Tentang sesat Lalu kemudian kalau jamaah Datang mengiktikab di masjid Pengurus harus musyawarah Nanti dibolehkan dengan catatan Jangan menggantung-gantung pakaian Jangan tidur telungkup air liur tumpah di sajadah Jangan ambil kecatatan. Adapun tidak sama sekali tak bijaksana. Ini dakwah. Mengajak orang ke jalan Allah. Banyak yang ustaz tak bisa. Ustaz somat ceramahnya kan di masjid. Yang ngajak ke pintu-pintu itu siapa? Yang berani pintu? untuk pintu rumah-rumah polisi. Siapa yang berani? Pak, ayo sholat pak. Jangan ajak, ajak saya. Pergi sana. Besok datang dia lagi. Pak, sholat pak. Ente tak takut sama saya. Besok datang lama-lama muak bapak itu. Iyalah, ayolah ke masjid. Zaman sekarang banyak anak muda yang rambutnya model-model Ada hadis melarang qazak Tolong jelaskan Pak Ustaz Qazak itu tak habis potongnya. Potong sini, potong sini, tinggalkan sini Macam ayam kalkun <SILENCIO> Potong tipis sini, potong sini ah, cakuk. Kalau dulu di kampung saya namanya rambut cakuk-cakuk Dulu itu orang begitu Dulu kalau ada orang begitu orang malu keluar Memang dunia ini dah mau kiamat oleh sebab itu anak-anak muda tak boleh ini. Nabi melarang. Maka yang dilarang Nabi itu hukumnya haram. Alekum bisunnati ikutlah sunahku. Kata Nabi kalau mau cukur cukur semua. Kalau mau pendek pendek semua. Kalau mau gundul habis gundulkan semua. Nah, jangan buat begitu. Karena ini ciptaan Allah yang baik. Siapa yang membisikkan itu setan. La'auhiyan nahum aku akan sesatkan mereka. Wala ubil nahum aku sesatkan mereka. Wala umannya nengom aku buat dia berangan-angan, berhalusinasi. Aku lah yang paling ganteng, aku lah yang paling hebat, aku lah yang paling keren, aku lah yang paling aku paling. Dia merasa aku aku orang lain nengok dia. Ustaz bisa ceritakan sedikit sirah tentang Hasan Al-Banna dan perkembangan dakwahnya? Hasan Al-Banna risau menengok Turki Utsmani sudah hancur 1924. Sultan Abdul Hamid digulingkan, naiklah Presiden yang bernama Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Sekuler habis, azan tak boleh pakai mikrofon, suara-suara tak boleh, dibubarkan pengajian-pengajian, masjid diroboh menjadi museum. Maka sampai ke Mesir, Hasan Al-Banna gelisah, akhirnya dia mengajak. Yang diajaknya bukan ulama-ulama, tukang cukur tukang jaga toko, enam orang, tujuh orang kumpul bersama memikirkan akhirnya buat pengajian perkumpulan, sederhana saja, simple, akhirnya menjadi besar dan membentuk partai, itulah namanya partai IM, Ikhwanul Muslimin tapi pemerintah tak suka, akhirnya ini harus dihapisi, menjadi partai yang terlarang, lalu kemudian rezim Gamal Abdul Nasser 1966 menggantung eh uh, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb digantung 1966 gara-gara dituduh subversif mau mengganti uh, negara menjadi negara Islam. Ustaz, bagaimana caranya agar Hasan al-Banna meninggal syahid? Makanya dia disebut Al-Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna. Bagaimana caranya agar tidak gugup atau grogi ketika berbicara di depan umum? Apakah ada sarana di dalam Islam untuk bisa lancar tidak gugup berbicara di cara depan umum? Saya pulang 2008 silaturahim ke rumah Dr. Mustafa Umar dia ajaknya ke TPRI. TPRI yang di Rumbai. Dekat Danau Buatan, 2008, bulan Ramadan. Kerja saya bawa acara. Kerjanya buka, tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPRI yang dimuliakan Allah. Marilah kita dengarkan ceramah Dr. Mustafa Umar. Habis itu dia ceramah. Habis itu demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi latihan dulu. Masih ada video yang disimpan. Pergilah tengok. Ada banyak yang terkejut tengok video e, ini Ustaz ni, ya nah, sampai di situ latihan ada senam muka namanya yang melatih itu Doktor Mas Huri, Doktor Mas Huri yang dimaksudin acem latih duduk situ tengok kaca, gini caranya mac, bukan itu tarik-tarik atas. Cara, habis itu ditonton tengok kepana miring miring ni ni lurus, antilah. Jadi jangan sangka kita ini langsung bisa, tidak proses latihan. Kalian buat hidupkan api, rekam, rekam, habis itu tengok balik meniru solat dari Masjid An-Nur saya meniru, malam pertama Ramadan 2008, saya tengok gimana gaya Dr. Mustafa Umar ceramah oh, suara tak perlu terlalu tinggi, tenang saja dan macam berdialog dengan jamaah apakah ini bisa jamaah? tidak, kata jamaah bagaimana? Kata. Oh, begitu cara, besok saya buat pas saya ceramah, saya pun buatlah mungkinkah wahai jamaah meniru semua mereka. Ah, ini gaya ini tak bisa saya itu. Tak bisa. Jadi meniru itu salah satu cara, tapi padahal akhirnya kita akan menemukan jati diri kita sendiri. Apa hukumnya bekerja di bea cukai dan kantor pajak? Hadis tentang pajak dan cukai itu dulu pada zaman Romawi dan Persia, karena pada zaman itu cukai dan pajak itu memang untuk kekuasaan raja untuk berpoya-poya. Adapun ketika dipakaikan untuk maslahat Maslahat umum, untuk bangun jembatan, untuk bangun rumah, untuk buat jalan. Memang dipakai untuk maslahat umum, maka dibolehkan. Bukan kata saya itu. Itu fatwa ulama Saudi Arabia. Ketika heboh masalah cukai, saya ketik hukumul doribah. Doribah artinya pajak cukai. Enter. Oh begitu kata para ulama Saudi Arabia. Kalau untuk maslahat amah. Nah, negara kita ini kira-kira pajak kita ini untuk masalahat amah atau untuk pribadi. Saya pikirkanlah baik-baik bagaimana cara meyakinkan orang tua agar paham dan mau menikahkan anaknya lebih cepat sesuai sunnah ngomonglah sama dia ajak orang yang ngomongnya didengarnya, kita tahu dia ngajinya sama siapa? orang tua ini ngajinya dengan Ustaz Mas Hasan. Hassan bawa Ustaz Mas Riyadi Ustaz besok bertamu ke rumah kami ya ada acara makan siang Ustaz ya. tapi gini Ustaz, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis jadi apa? Tolong Ustaz bicara tentang masalah e, nikah, pernikahan dini, menyelamatkan dari zina. Elah, Ustaz Masri ada pun masuklah. Judul kajian kita adalah pernikahan dini, menyelamatkan dari zina. Kalau kebetulan dekat masjid di situ, ah, itu sampai. Itu cara. Ngaji tak orang tuanya? Ngaji. Kalau ngaji, eh cari siapa Ustaznya? Dia tak ngaji Pak Ustaz. Jadi gimana? Preman. Oh, payah Ustaz. Ustaz anak mau tanya tapi maaf tak sesuai dengan tema bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sudah berhukum dengan sudah ber uh, hijrah dengan memanjangkan jilbab namun seringkali anak dibilang fanatik kayak teroris anjing menggonggong kapilah berlalu yang laki-laki ke masjid datang orang ngomong eh kemana mana? Ke masjid ya titip salam sama Tuhan ya? anjing menggonggong kapilah berlalu saya dilalui Kadang anak merasa sedih sebab di tempat tinggal anak sangat jarang sekali yang berjilbab dalam. Nanti buat tablik akbar. Momen menyambut Ramadan. Momen nuzul Quran. Momen... Nanti kalau ada ustaz yang ceramah dekat masjid situ. Buat judulnya adalah hukum jilbab panjang. Ya sekalian. Judul kajian kita malam ini hukum jilbab panjang. Dengan itu mencerahkan mereka. Apa itu tasawuf? Tasawuf diambil dari kata saka'a Saka'a artinya suci Tasawuf, mensucikan diri dari ria, sum'ah, takabur Setelah dia suci, baru diisi dengan ridha, fana'ah, tawakal, zikir Membersihkan, itu saja itu Apakah para rasul dan sahabat tabi'in rasul juga bertasawuf? Mereka tak menyebutnya tasawuf Lalu apa namanya? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa Demi jiwa dan penciptaannya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ada jalan dosa dan ada jalan takwa wa aman zakkaha beruntunglah orang yang mensucikannya wa qad khaba man dassaha rugilah orang yang mengotorinya jangan kotori jiwa jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati jangan kau sakiti jangan sakiti hati orang tapi ujungnya sakit juga hati teknik nini Teknik ini saja tak tahan, balik teh botol Apakah Syekh Kordawi Bertasawuf? Padahal yang saya kenal Syekh Kordawi adalah ulama fikih Tasawuf bukan fikih, fikih itu mengkaji Halal haram makruh mubah, halal haram makruh mubah Sedangkan tasawuf konsentrasinya adalah Akhlak, bagaimana ridha Bagaimana kona'ah, bagaimana tawakal Bagaimana menghilangkan sum'ah Bagaimana, dia kajiannya masalah hati jadi kalau ada orang mengatakan Itu Dr. Mustafa Umar itu tasawuf itu Dia tak pernah menyebut dirinya tasawuf Tapi kajiannya banyak mengkaji masalah hati Ustaz, Islam itu Isbal itu wajib atau tidak? Isbal artinya memanjangkan kaki celana Memanjangkan kain, memanjangkan jubah Memanjangkan kaki celana Itu namanya Isbal Isbal wajib atau tidak? Ini yang bertanya ini tak paham. Karena tak paham, Itulah dia bertanya Maka saya jelaskan Isbal itu artinya Laki-laki memanjangkan jubah Memanjangkan kaki celana Memanjangkan kain sarung Lewat mata kaki Namanya Isbal Jadi pertanyaan yang betul akan datang kalau mau nanya, Apakah itu Isbal? Apa hukumnya? Apa hukum memanjangkan jubah kaki celana Dan kain sarung melewati mata kaki? Haram Kalau sombong Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Imam Syafi'i Kalau tak sombong tak apa-apa Kata Imam Nawawi dalam dua kitab Riyadus Salihin dan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajad Kata Syah Yusuf Qardawi, tak apa-apa Dalam kitab Kaipa Natamal Ma'as Sunnah Kata Syah Atiyah Saqar, tak apa-apa Dalam kitab Petawa Al-Azhar Kata Imam Sawkani, tak apa-apa Dalam kitab Naylul Autar Kata Imam Sunani tak apa-apa dalam Sembuluh Salam Kalau tak sombong, kalau sombong haram Kenapa hubungannya dengan sombong? Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia Bajunya jubah sutera, manjang ke belakang Semakin panjang, semakin sombong Kalau dia jalan tengok tuh panjang belakang. Oh. Macam burung merak. Lah Ustaz, kalau habis waktu saya tolong kasih tahu. Ustaz, waktu habis, kasih surat tilak. Pak Ustaz saya mau tanya bagaimana lho. Pak Ustaz saya bekerja menggunakan hijab tanpa syar'i, tapi di luar jam kerja saya menggunakan hijab syar'i. Hijab tanpa syar'i itu bisa dibayangkan dua kemungkinan. Pertama, hijab yang dipakai perempuan-perempuan di hotel atau di mana yang pakai ini tapi ujung rambutnya nampak. Ada sedikit. Itu tak syar'i. Atau dia hanya setengah saja. Ada yang modelnya di atas. Di Namanya jilbab sakratul maut. Ada yang sampai segini. Aslinya jilbab itu adalah menutupi ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau sampai ke ujung jari itu ukurannya XXL. Ustaz kok tahu? Ada orang pesan sama saya. Nanti ke Saudi baru berikan XXL sampai ke ujung jari. Kalau tiga x nya x x x l itu macam kelambu sampai ke bawah. Maka yang usahain adalah menutup. Kalau begini kan ya tangan tertutup ujung tangannya. Kalau masih tampak tangan tak bisa. Karena tangan aurat perempuan itu ada di dalam, ada di dalam. Nah, nah di saat bekerja dia mungkin dilarang atasannya, carilah pekerjaan yang mendatangkan ridha Allah, yang mendatangkan rizki yang barokah. Karena ketika kita berdoa wa barokatan firizqi Sementara dapat gimana Pak Ustaz untuk susu anak, suami tak bekerja, rumah dll bla bla bla bla, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Jaga-jaga kehormatan diri. Pekerjaan saya sepertinya tidak sesuai jika menggunakan hijab syar'i. Makanya saya hanya menggunakan hijab biasa. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kadang-kadang saya hijab syar'i, kenapa? Bagaimana menanggapinya Pak Ustaz? Ini hanya darurat. Sementara dapat kerja yang membolehkan saya hijab syar'i. Andai dia tetap juga memakai jasa atas ini Maka ininya mesti panjang Dan tertutup ha, tertutup Perempuan yang boleh nampak itu hanya harga wajah Wadha tapak tangan Zalfiruha wa bautimuha Pakai baju agak longgar dengan nampak lengannya Tutup sampai kembali Andai tak bisa pakai panjang ke bawah Bagaimana pandangan Ustaz tentang jihadnya jamaah tabligh Jihad jangan ajak orang sholat Siapa yang berani masuk ke diskotik-diskotik Preman bertatu mungkin Buende, orang tugas patuk bulu ketiak di dikepang. Datanglah mak tablik mengupuh bahunya. Mas, mas, mas, ayuk ke masjid jom. Apa kamu? Ayuk ke masjid jom. Berani dah. ejek-ejek orang tukang senang mukul-mukul lontang, kelontang. Datang dia yang ajak, "Pak, ayuk masjid. Pergi sana pula, empat piak matel nanti." Itu jihad mereka, bukan biasa. Setelah orang tadi preman tengik segala macam masuk ke masjid, barulah Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum. Misalkan orang-orang itu masuk ke masjid kan Ustaz somat Padahal gara-gara yang ngajak-ngajak inilah Nah sekarang ini dua jamaah Satu jamaah ngajak orang luar masuk ke masjid Yang satu lagi jamaah mengeluarkan orang masjid keluar Bagaimana caranya untuk khusyuk dalam sholat Ustaz Karena mengetahui bahwa ketika kita sholat Pasti kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa orang waktu lari-lari itu bisa kram Kakinya kesemutan, kakinya bengkak Tegang urat. Kenapa? Karena tak ada pemanasan. Makanya dalam solat itu tak bisa langsung. Tiba-tiba dari sana, uhh, langsung. Allahu Akbar. Dia ya, nampak mie ayam. Makanya khusuk itu dari mana? Dari mulai wuduk. Bukan keran. Belah mulai khusuk. Lupakan semua. Khusuk. Ketika air masuk ke dalam mulut hilangkan dosa mulut. Ketika air masuk ke hidung hilangkan dosa hidung. Ketika air masuk muka keluarkan dosa dari kelopak banyak dosa. Aku ya Allah. Ketika air masuk ke tangan dosa dari celah tangan. Kita hadis lihat Imam Majah. Musab kepala keluar dari lubang. Dah selesai. Allah majanim. Natawabin majanim. Tujanin. Totohini. Abis itu masuk ke masjid dari tempat duduk masuk tak boleh tasbih. Jangan keretak, keretak, keretak, keretak, tak boleh. Tasbih tak boleh. Tasbih tak boleh. Tasbihnya. Subhanallah. Tasbih. Tetang kawan ngajak cerita gimana? Subhanallah, subhanallah. Dah, sambut seruan azan. Allahuakbar, Allahuakbar. Hayya 'alas solah. Lah. Tetang kawan ngajak ngomong, ini mulut. Laa hawla wa laa Allahumma rabb hadzihi damat tarausulul Yang keempat, pahami bacaan. Pahami bacaan yang kita baca Saya tak menyuruh menhafal terjemah Pahami baca Inna salati wa nusuki wa mahyaya La syarika la wa bizarika Inna salati My praying Wa mahyaya my life Wa ma mati my day For you oh my god <laughs> Bukan diterjemahkan begitu Dipahami maknanya dengan baik Dah yang kelima Connect antara mulut dengan hati Ini hati ini mulut Ini mulut ini hati Connect ini hati Sebelah kiri ini hati Jantung ini mulut, connect dia mulut berkata, hacin ini Shh. begitu agak-agak jauh dia, connectkan lagi agak-agak jauh, connectkan lagi jangan sampai keluar tulisan, kabel unplug <SILENCIO> macam meniti pematang di tengah sawah ini sawah, ini sawah, ada tanah licin jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi jangan sampai jatuh lari sempat pulang nangguk-nangguk ikan Berikan petunjuk atas pemahaman Tak perlu mentaati pemerintah yang sudah Zolim. Saya tak lagi bayar pajak Karena pemerintah uh, membuat Kepada warga Indonesia membuat banyak Hutang uh, dari Komunis. Lepas ini tak mau bayar Pajak lagi karena Indonesia dianggap sudah Zolim. Menjalin hubungan dengan Komunis mau Membawa Cina segala macam. Maka Ini uh, Allah Ta'ala kepada Allah Wa ati'un rasul. Ta'ala kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ta'ala Kepada ulil amri Baca ayat sebelum ini. Innalillahi a'murukum antu amanat. Allah menyuruh kamu pemimpin yang amanah. Wa ilah akam tumba'inan nasian tahku mobil adli amanah dan adil. Kalau dia pemimpin amanah dan adil, patuhilah dia. Kalau dia tidak amanah dan tidak adil, maka lasem awalatohaa. Ia dari kepatuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ditangkap karena tak bayar pajak saya dijadikan alasan. Apa saja kiat-kiat agar pribadi ini menjadi muslim yang taat kepada perintah Allah. Dan pintar Rasulullah s.a.w. Ikut pengajian. Paksakan diri. Ikut pengajian. Kajian Dr. Musa Omar datang. Kajian Ustaz Masri Hadi Hasan datang. Kajian Ustaz Samsudin Muir datang. Kajian Ustaz Syedul Amin datang. Dengan datang itu. Telinga masuk pengajian. Mata masuk itu menjaga kita. Bersama dengan komunitas. Karena komunitas lingkungan. Anda adalah apa yang anda dengar. Apa yang anda baca. Yang didengar yang dibaca masuk ke hati itu yang dipikirkan maka usahakanlah mendengar ayat Allah, melihat kalimah Allah, memikirkan, dan bersama dengan sahabat sekeliling. Setelah itu baru doa istiqamah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alayna, bisulil khatimah. Mengusir, apa hukumnya mengusir orang yang ingin beriktikab dalam masjid? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ Tidak ada perbuatan yang lebih zolim daripada orang yang melarang untuk memakmurkan rumah Allah. Ada orang yang mau memakmurkan rumah Allah, kita usir. Itulah perbuatan yang paling zalim. Ini kertas dari orang Tasawwuf ingin menguji Ustaz. Awak cuba Ustaz telah putih tidak meripat. Ini sumbangan lima ribu perak dah untuk apa bla? Untuk masjid. Ustaz azan 15:26 ceramah 10 minit lagi. 10 minit lagi yang mau dihabiskan ini. Ini kalau film bisa dipercepat Bagaimana kami jaga hati Ketika ujian harta kekuasaan kami dapati Kami takut seperti Harun dan Fir'aun Karena hati itu berbolak balik Ketika ujian harta Maka sering-seringlah menengok orang susah Jalan-jalan ke panti jompo Tengok orang tua tu menyuap Tengok orang tua menyuap nasi bungkus, anak tak ada, menantu tak ada, suami sudah mati. Mau masuk ke mulut, ke hidung begini. Kita sedang melihat foto kita. Menengok anak kecil, pergi ke panti asuhan. Makmu mana, ayah mana, menyadarkan kita. Unzur ila man u'as pala minkah. Kebanyakan orang kalau sudah punya kuasa tak lagi mau tengok ke bawah, mendonga aja ke atas. Tengok ke bawah. Unzur man u'as pala minkah. Ketika sholat fahamilah, ini semua pinjaman dari Allah SWT. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur kerang dari usus. Apa hukumnya istri panggil papa sama suami, suami panggil mama sama istri? Saya tak menyuruh istri saya panggil papa, istri saya panggil abang. Karena tak boleh panggil papa, panggil mama, maka saya suruh dia panggil abang, panggil abang. Akhirnya anak saya pun panggil abang. Merah muka saya waktu di masjid Waktu di masjid jalan jenderal itu Datang anak saya lari Abang Abang Di situlah baru saya paham Kalau ada istri manggil papa Sesungguhnya dia mau mengatakan Oh papa anakku Itu maksud dia Oh papa anakku cuman disingkatnya papa Karena kan dia cerdas takkan bini itu tak tahu mana ayah dia mana ayah anaknya itu sebenarnya. Tapi saya sudah terlanjur dia manggil abang. Mana? Apa hukumnya kita menerima beasiswa dari bank konvensional? Haram. Ustaz kan bilang haram karena tak dapat. Pokoknya haram. Langan Allahu Akilah riba. Allah melarang yang makan riba. Wa mukilahu yang memberikan makan yang diberi makan yang memakan, yang memberi makan wakati bahu penulis, pegawai administrasinya kedua orang saksi, saksi-saksi kena juga, semua kena tadi kami ke masjid Abu Dardak bahwa menggulingkan pemerintah tidak boleh kenapa pada zaman dulu tak ada penggulingan pemerintah, seperti zaman Nabi, dan menuliskan pemerintah kalau mau melaga pendapat Abu Dardak, jangan dengan Abdul Somad Abu Dardak ini kan salafi Maka komplain dengan yang Salafi juga. Jangan ke Abus tak nyambung. Lalu tengok video siapa? Tengok video Umar Ja'far Talib. Ustaz Umar Ja'far Talib itu Salafi. Dari mana? Jogja. Akhirim, uh, kirim kirim uh, WA ke saya, nanti saya kirimkan video. Umar Ja'far Talib. Kalau ngomong komplain Syafi'i, sesama sama Syafi'i. Kalau Salafi, saya sama Salafi. Kalau ke saya, itu namanya Melaga saya. Itu akan datang kita nyombang pembangunan masjid, sementara warga di tempat tersebut lebih mencintai dunia daripada ke masjid. Dunia ini sudah menguasai isi kepala umat ini. Makanya kata Nabi yang membuat kalian hancur hebat dunia. Kalian terlalu cinta kepada dunia. Wakarhiyatul maut, kalian takut mati. Maka kewajiban kita gimana? Sampaikan pengajian, buat tablik akbar. Paling tidak di masjid-masjid sebodoh bodoh orang di negara baru ini pasti ada empat pengajian dalam setahun. Tahun baru hijrah, maulid Nabi Israq Mi'rat, Nuzul Quran Atau menyambut puasa, muatkanlah isinya Jangan isinya yang tidak-tidak Bisikan ke ustaz itu Ustaz, undi ustaz ngomong ceramah Empat poin saja Perempuan menutup aurat, memakmurkan masjid Anak-anak pendidikan agama Dan taat kepada ulil amri Kalau dia taat, empat Jadi cerita dia tak ngalor ngidul Ustaz itu tak tahu apa yang mau dia sampaikan di kampung itu Kita mesti ceritakan Jangan sampai dia bawa entrostop di sangkanya di situ orang menceret, padahal orang sakit kepala tak nyambung kajiannya. Tapi kalau saya diundang di kampung, saya tanya apa masalah yang paling urgen di kampung ini? Sini orang kelahi masalah warisan. Dah, apa lagi? Masalah istri tak pakai tutup aurat. Apa lagi? Masalah tak peduli pendidikan agama. Apa lagi? Sabu-sabu dan narkoba. Itu yang kita bahas. Jangan keluar dari topik. Orang ngaji di kampung-kampung setahun cuma empat kali. Momen itu mesti diisi, menyehatkan mereka supaya tak kacau lagi isi kepalanya. Apa boleh memindahkan kuburan jenazah yang sudah dikubur Kenapa dipindah Dipindah karena abrasi karena air sungai Boleh, kenapa dipindah Kalau tak jelas sebabnya, maka tak boleh dipindah Pemindahan kuburan, penggalian kota panjang PLTA kota panjang, boleh Banyak makam-makam yang dipindahkan Apakah boleh makam muslim dikunjungi dan doakan oleh orang Kristen? Sanak saudara, jenazah mu'alab Kita tidak mengurus urusan mereka Kita hanya mengurus kita kalau datang si manungkalit jenazah ke ziarah ke makam bapaknya doakannya, "Oh anak Allah yang tunggal." Nah, itu urusan dia. Kita tak urus urusan dia karena itu perbuatan dia. Tapi kalau perbuatan kita memandikan orang kafir, itu baru mengurus urusan kita terhadap orang lain. Nah, ini tentang masalah orang kafir mendoakan doakan ayahnya. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga dari jenazah yang bukan muslim? Kita hanya datang tetangga, sahabat, kerabat. Saya ikut berduka cita Pulang. Misalnya jangan ikut ritualnya jangan ikut. Karena kalau sudah terkait ritual wala'an a'budul mahabbatu wala'antu ma'buduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Jangan ikut-ikutan ritual agama mereka. Haram. Bagaimana hukum anak yang belum baligh tadi ikut sertakan kurban oleh orang tuanya? Boleh apa tak boleh? Boleh. Termasuk apa namanya? Hadiah. Termasuk pendidikan anak itu. Tapi hukum kurban aslinya adalah bagi yang mampu. Siapa yang mampu. Sama macam haji. Haji itu manis tatu alaih isabila. Tapi kalau ada anak kelas 2 SMP, SMA. Mau dibawa haji oleh orang tuanya. Boleh. Hukumnya mubah. Tapi dia belum wajib. Begitu juga dengan kurban. Kurban itu kalau dia mampu. Tapi kalau ada datuknya mau berkurban untuk dia. Ini cucuku 2 juta. Pergi beli kambing. Tujuan si datuk untuk apa? Mendidik. Nanti anak itu ingat setelah dewasa. Ingat dia. Aku dulu berkorban pertama kali waktu SMP kelas 1 belum lagi mampu datuk yang ngasih hadiah bagus daripada dibelikan HP dia asik main HP Bila seorang ibu melihara anak yatim anak tersebut dapat bantuan santunan uang tersebut diambil ibu nda untuk dipergunakan bayar atau kehidupan boleh apa tak boleh fa in kana zu hus fa in kana ganiyan fa mamkana kalau mampu jangan makan anak yatim kalau kau mampu bu, jangan kau makan Duit anak yatim Pemangkana bil Tapi kalau kau fakir, kau boleh makan Bil ma'ruf, secukup, sepantas Selayaknya, lebih daripada itu kau akan Dihutung dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah, satu menit lagi, kertas terakhir Bagaimana pakaian wanita yang wajib Bagaimana pakaian Wanita yang wajib menurut Al-Quran dan Sunnah Tutup semua, illa haza wa haza Wajah nampak Tapak tangan nampak. Zohiruha wa bautinuha. Lain tertutup. Tidak transparan. Tidak sempit. Jangan sampai menjerit paha tu. Tolong. Bagaimana cara istri bekerja jihad melayani suami. Berjihad melayani suami yang pekerja juga. Mempahatkanlah waktu. Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah pulang ke rumah. 9, 10, 11 pulang ke rumah jam berapa? jam 6 7, 8, 9, 3 jam ini manfaatkan, matikan hape semua ini udahlah di luar yang 3 jam itu asyik hmm. mana teh manis dia? sebentar ya, carikan dulu nah, ini dia teh manis gambar teh manis itulah dikaji kita terima kasih, mohon maaf banyak silap salah subhanatallahumma wabihamdika asyalu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh